اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار دو زانغو Sote tunajua kwamba sisi hivi sasa tupo katika mfungo sita. Mfungo sita ambao kuna mengi ambayo huwa yanazungumzwa ndani ya mfungo huu sita. Miongoni mwa yale ambayo yalikuwa ni makubwa yao jambo la kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa ndani ya mfungo sita. Wao watu wakazusha yale ambayo walikuwa wameazusha ya kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuja na madai yao ya kusema kwamba sisi tunamwadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam sisi tunampenda Mtume alayhi salatu wassalam hali ya kuwa hayo ambayo anafanya ni masala ambayo ya kumbali sana na mafundisho ya bwana Mtume alayhi salatu wassalam sote tunajua kwamba kutuma Mtume alayhi salatu wassalam juu yetu ni neema kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema laqad mana Allahu 'ala al-mu'minin hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala amenemesha juu ya umini izba'a mtume kwa wao kutokana na nafsi zao kwa maana mtume huyo akawa anatokana na wao yatlu alayhi ayatihi waizakihi wayalimuhumul kitabu walhikma akawa mtume huyo anawasomea. aya zake Allah subhanahu wa taala ndani aya hizo ikawa zimebeba aya hizo maamrisho yake Allah subhanahu wa taala ambao alowatakwaje wenye niwe kuyatekeleza kadhalika aya hizo zikawa zimebeba makatazo yake ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amewakataza waje wake wakawataka wakatazike kutokana na makatazo hayo wa akiwatakasa kwa maana akiwatoa katika yale ambayo wao walokuwa wako nayo katika mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala watu walikuwa kiaabudia masanamu watu walikuwa kimuelekea shetani lakini kwa kuja mtume akawa ni neema juu yao akawatoa katika jambo la kudhalilishwa na shetani akawatoa katika jambo la kumuelekea ya shaitani illa a'budia na akawaelekeza katika kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala kitabu الكتاب hikma, na akawafundisha kitabu na hikma wa inkanu min qablu la fi halalim mubin na kwa hakika hao viumbe kabla kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wao katika upotevu ambao walikuwa wao wazi wazi maana yake nini maana yake kabla kutumwa mtume basi watu walikuwa katika upotevu na baada ya kutumwa mtume watu tayari washaonyeshwa ile hidayah wa yoyote, ambaye, kwa hiyo yule yeyote ambaye atekiambiwa kwamba haya sio yale ambayo aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini yeye akawa anayafata basi huyu anakuwa katika upotevu ambao ni wazi wazi kwa nini kwa sababu ameacha yale ambayo alokuja nayo bwana mtume alaihi salatu wasallam na yeye akarejea kule wa inkanu min kabla la fi kwa hiyo yote ambaye atakayepinga yale ambayo mtume wake alayhi salatu wasalamu aliyokuja nayo na akafuata yale ambayo aliyokuta nayo wazazi wake na akasema jamii ya yangu mimi bana imeingia katika mambo haya ya kumshirikisha Allah, ya kupiga viwale, ya kupunga majini na ya kufanya haya nayale. na yale na jamii yangu vile vile imeingia katika kuyaleta mambo ya bid'a ya kusema kwamba sisi tunasherekea Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa Mtume alaihi salatu wasalam yeye aliishi katika ulimwangu huu na masahaba zake hebu tuleteneni zile sherehe ambazo walizokuwa wamesherekea masahaba wa Mtume kumsherekea na mtume sallallahu alaihi wasallam au tutleteeni zile sherehe ambazo walizokuwa wamefanya matabiina ambazo wao wamezipokea kutoka kwa masahaba ambao wao walimsherekea mtume sallallahu alaihi wasallam fa aina antom mko wapi nyinyi min salafina sale kutokana na wema wetu ambao waliokuwa wametangulia wali wali mko wapi nyinyi min hadihim kutokana na ule mwongozo wao kutokana na ule mwenendo wao mbona nyinyi mwashikamana na mambo ambayo walokuwa wameazusha wale wa wa islam na nyinyi mnayatia nguvu mambo hayo mambo ambayo ya bid'a mambo ambayo yanagomooa ule mwenendo wa mtume aleehi salatu wasalamu na ndani yake kwa kuwa watu wameingia mambo ya bid'a ya kazelekana mambo ya maasi ya kumshirikisha allah na wengi katika watu ambao walikuwa wameingia katika mambo hayo ya bid'a wakawa wanakesha katika misiku na watoto wa kike na mabandati matokezo yake watoto wa kike wakawa wanaharibiwa kadhalika watoka kume vile vile wakawa naharibiwa. kwa sababu ile sio dini ambayo kujanayo nayo Mtume aleyhi salatu wasalamu ndiyo ikapelekea pahala kwamba huyo mtu akawa ni mwenye kuharibiwa hebu nyinyi tambueni mtu anapotoka kutoka katika sehemu moja akawa anakusudia kwenda kumwabudia Allah la au ingelikuwa ni ibada ile basi wallahi imani yake ingelikuwa inazidi imani yake ingelikuwa inaongezeka imani yake ingelikuwa inamkataza kuyaingia shafu ya kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo inaonekana watu wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine hali ya kuwa wamevaa kinyume na vile ambavyo Mola wao alivokuwa amewelekeza. Watu wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine hali ya kuwa wakifika kule wanakaa faragha kike kwa kiume hali ya kuwa wanayafanya hayana yale katika maovu. Bado hujazinduka tu ndugu yangu Muislamu wasubiri nini au wasubiri ufe ufike mbele ya Allah hali ya kuwa kwa mamunda wako umeutumia ذبيعه فانتبه لهذا ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى نصيما حتوا يقتوم ومتوم اسفقوا واتوا من قتومك وكلمة الناس تشتمل على الإنسان والجن na tamko la Anas linakusanya binaadamu na majini kwa maana huyu ndi mtume wa binadamu wote na huyu ni mtume wa majini wote mtume hakutumwa isipokuwa ametumwa kwa viumbe wote bashiran wa nadhira. ende akawabashirie watu awape bishara ambazo zilizokuwa ni nzuri na awaambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala endapo kwamba wao watatekeleza yale maagizo ambayo alowaagizwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam basi wao watapata radhi za Allah watapata rehema za Allah watakuwa katika neema miongoni mwa neema za Allah kuanzia hapa duniani mpaka akhirah ambako wanakwenda wanaviran na vile vile mtume ametumwa hali ya kuwa yeye ende akawaonye wale ambao atakokuwa amewafikishia ule uonyaji maana nini maana mtume ametumwa kwa tu sisi anye atuondoshe katika kila ambacho lilo katika baya katika mambo la kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala basi mtume ametumwa kwetu sisi atutoe katika jambo hilo katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hayataki kuwaona waja wake wanafanya mambo hayo mtume ametumwa kwetu sisi ili atutoe katika mambo hayo kwa hiyo shiriki zote ambazo zinazofanywa haya ni mambo ambayo mtume ametuma kuja kuyakataza sasa wewe ukio kukataziki umeingia katika shirki umeingia katika kufunga mashaitani ume katika kupunga vulale ukao usiku unakwanga wewe na ukao nafanya hayo katika maasia kadhalika vile vile ukao unaingia katika bida, hizi na zile katika bida za Maulidi katika bidada za Khitma katika bida, ambazo watu wamezianzisha kwa akili zao sio yale ambayo yokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake kwamba wewe hutaki kuonyeka na yale maonyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa amekuonya wewe na watu kabla hapo walikuwa hawala kabisa ile hidayah lakini Allah kwa rehma zake akamtuma mtume na akamfanya we mtume kuwa ni rehma kwa viumbe wote kama Allah anavyosema wama maarsalnaaka ila rahmatan lilalamin na wala hatuja kutuma wewe mtume isipokuwa uwe ni rehma kwa viumbe wote kwa hiyo yoyote amaye mwenye kumfuata bwana mtume huyo ameingia katika kuzipata rehma za Allah subhanahu wa taala na ameingia katika yale ambayo ume ambao walokuwa umetangulia ndio ambao walotumwa nayo ambao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amekuja kuyakamilisha kama ambavyo ahsana hu wa ajmalahu anasema mtume alayhi salatu wa salam mfano wangu mimi mtume wenu wa mathal al na mfano wa wale ambao manabii min kabli walopita kabla yangu mimi kama rajulin mfano wake ni kama mtu ambaye bana mtu huyo amejenga nyumba fa ahsana hu wa ajmalahu nyumba hiyo akawa ameitengeneza vizuri kabisa na na kishibizoni hiyo akaiweka katika muonekano ambao ulokuwa mzuri maudhi mawdhi labinat min zawiyati isipokuwa katika sehemu ambayo furja ndogo sehemu ndogo ambayo pa kuingizwa tofali sehemu hiyo ikawa ameiacha wako baadhi anachuole wanasema maana yake kwamba huyu mtu ameiacha akaondoka duniani hakuweza kuimaliza au ameiacha na kwamba yeye hakuwa na muda wa kuweza kuikamilisha lakini maana ya mwanzo kwa maana wao walifiki mtu alijenga nyumba ikawa ameondoka duniani akaacha sehemu ya tofali fajala nnasu sasa ikawa watu yatuufu bihi, wakawa wanaizunguka ile nyumba wanaizingira ile nyumba wanaiangalia ile nyumba, nyumba wayaajabun la na wakawa ni ile nyumba mbona hii nyumba nzuri mashallah hii nyumba hiyo katika ali ambao kwani nzuri waya-qulun naqaw wanasema hala wapi hizi labina kwa nini ilikuwa siekwe hili tofali ya katika hii sehemu ambayo ilokuwa iko wazi mbona hapa jahe kwa tofali pako wazi hii sehemu msiba alikuwa pa tofali hapa nyumba yote ni nzuri lakini kuna sehemu ambayo haijakamilika mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa labina basi mimi ndiyo tofali wa ana na mimi ndio mwisho wa mitume maanae mimi ndio tofali nilokuja kuziba ile sehemu ambayo inaonekana iko wazi kwa maana mtume wako alayhi salatu wassalam yeye ndio ambaye alokuja kuyakamilisha na kuyatiia kuya nguvu yale ambayo mitume waliokuwa wametangulia wali katika dawa yao ndio ambayo mtume sawsalama alokuja kuyatiia nguvu baada ya kuwa yamekufa kuonekana viumbe wameaacha mambo hayo wakana na ilikuwa Asasu daawatahum ilikuwa ule msingi mkuu wa dawa yao Hawa mitume ambao walokuwa wametangulia walikuwa wakiambia watu ubudu allaha muabudeni allah subhanahu wa taala wala tushriku bihi shai'a wala msishirikishe allah na chochote kile nyinyi mnatakikana mwelekee kwa allah kwa kushikamana na ibada zake na mafundisho yake ambayo amewatuma mitume Ambayo amewataka waja, wafuate mitume hao, lakini ikawa mtu akatumia akili yake akatumia yale ambayo aliwakuta nayo wazazi wake hali ya kuwa hayo sio dini huyu ameacha ile dawa ya mitume ameacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliokuwa amewatuma mitume hao kuja kuwafikishia waja wake Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika vile vile anasema ahli ilmi. na miongoni mwa dawa yao vile vile walikuwa katika msingi wa dawa yao walikuwa wakiwaambia watu wattakullaha muogopeni allah kwa maana muogopeni allah kwa kutekeleza amri zake na kuwacha makatozo yake wala lam yakhluqukum abatha wala allah hajakuumbeni kimchezo mchezo hajakuumbeni kuja hapa duniani labda mjione kana kwa marinecha. ambayo yaliokuwa imekuletea hapa duniani kisha kwamba nyinyi mtakufa na mtatufufuka katika nchi nyingine kama vile ambavyo itikadi hizi linoingizwa katika baadhi ya mjia ya kislami. Kwa kwamba mtu akifa hapa anafufuka katika nchi ambayo ilikuwa imeendelea na ndio maana vijana wengi sana ikawa anaonekana wanakwenda kujitumbika ikawa anaonekana wanakwenda kujipigisha mapusa mabarabarani kwa nini kwa sababu katika fikira zake kuna itikadi ambayo kwa potofu kwamba mtu akifa hapa anafufuka katika nchi ya Uingereza na siku zote yeye anatamani awe afike Uingereza na mpaka anafikia kusema bora mimi ngelikuwa guzo tu Uingereza nigelikuwa ninajaliwa au ngelikuwa mungu tu Uingereza nigelikuwa ninajaliwa kuliko kuwa binadamu katika nchi Afrika. Sasa zinapokuja fikra kama hizi, zilizokuwa potofu za kuwa watu wanapinga uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na uwepo wa Akhera na kwamba watu hawavumbwa Watu wakawa wamekuja na fikra za kupinga. Haya, wakasema kwamba mtu aliyokufa anafufuka katika nchi ambayo ilikuwa imeendelea zaidi. Maana yake kwamba hawa watu wanapinga yale ambayo alikuja nayo bwana Mtume sallallahu zangu Islam, maadui wa Islam ni wengi. Watu ambao wanapambana usiku kuhua Islam, yewe, na mchana huua ile dini ya Uislamu kuanzia Qur'ani yenyewe kadhalika na mwanendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa ni maadui ni wengi na ubaya ulioje kwamba maadui hao sasa zile fikra zao ambazo walizokuwa wamezileta wamezipandikiza ndani ya Uislamu na baadhi ya Waislamu wakawa wamezishika fikra hizo na miongoni mwa fikra hizo ni haya mazazi ambayo watu wanasherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ni fikra ambazo zinatoka kwa watu ambao asili yake ni maadui wa Uislamu wenye kupiga vita Uislamu ndiyo fikra hizo zinatokoka huko matokeo yake zikawachukua mpaka baadhi wa Uislamu mtume wako sallallahu alaihi wasallam aliulizwa yeye kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu akasema dhaka alladhi fihi hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndio maana nikasunisha katika umatu wa wangu watu wafunge sasa wewe muislamu ambaye as sunni as-salafi mwenye kushikamana na mwenendo wa mtume kisawa sawa kama unataka kusherekea, kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuiadhimisha siku ambayo alozaliwa bwana mtume sallallahu alaihi sallam, basi ni juu yako wewe kuifunga siku hiyo siku ya jumatatu kwa sababu ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtamkisha mtume wake kwa njia ya wahi kwa kupitia ya sunna zake mtume صلى na hikima zake kwamba ndio siku ambayo alu kwa yeye amezaliwa sasa kama unatekeleza sunna kama unakusudia kuadhimisha kila ikifika siku ya Jumatatu wewe ifunge siku hiyo kuadhimisha kuzaliwa kwa bwana mtume صلى الله عليه وسلم lakini watu wa bid'a kwa sababu wao wapo katika anasa za kidunia hawawezi wakafunga siku hiyo panafungika na tayari washapika pilau panafungika na pale ya kuwa kwamba wao lengo lao ni kutaka aradhu minadunya bado la kidunia hawawezi wakafunga hawawezi kwa uisha sunna za mtume kwa sababu jambo hili sio katika jambo ambalo la kuuisha mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana shetani akawaatilia jambo hili kwa kuwatumilia wale ambao walokushakupoteza shetani alaihi la allah akawaingizia jambo hili ili kuiua ile sunna ya mtume sallallahu alaihi ambayo alokuwa ameiasisi na wewe katika kila bidaa unayona Inazushwa basi elewa bidaa hiyo inafisha suna na ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama hii bidaya ya maulidi imefisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mtume yeye ameweka mwenendo katika kuadhimisha siku kwa kusaliwa yake kufunga leo watu wengi hawajui kwamba kumbe jumatatu ndio siku ambayo araswa mtume na mimi natakana nifunge katika siku hii ya jumatatu sasa ikiwa utambui fan tabihi hadha na baadhi yao husema kwamba ah, nyinyi bana mnapinga kuswaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katika hii member sijuni kumswaliia mtume sallallahu alaihi wasallam mara ngapi kwa maana kumswaliia mtume ni kumswaliia katika namna ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa amefundisha je huko kukusanyika kwenu nyinyi na kike kwa kiume na mkaandaa uwe taratibu ambao mlokuwa mmeuandaa mume toawapi na Allah subhanahu wa ta'ala yele ndio ambaye aliosema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir imekuwa yenyewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kiigizo chenu, ndiyo wakufuatwa katika kila jambo lenu. sasa huku kukusanyika kwenu na hayo ambayo mnawafanya je mtume wenu aliyafanya hayo je mtume wenu aliyasema hayo je maswahaba walifahamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hayo na wao wako wameyafanya maswahaba wao walisema hayo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ikaa kwamba wao wanayatia nguvu mmepata wapi jambo hilo enye eh nyi ndugu zangu mbona mnazusha dini mbona mnaendeleza yale mambo ya na hali ya kuwa kwamba kila leo tunazungumza haya na kila siku tunazungumza mambo haya hebu tokeni huko ambako mnikokuwa muko Nini mnaona kana kwamba mnayafanya mambo ambayo yalikuwa ya sawa lakini hayo ni mambo ambayo yalikuwa bid'a hayo ni mambo ambayo yalikuwa uzushi hayo ni mambo ambayo ukifika mbele ya allah kama wewe unafikiria ulikuwa unategemea ثوابك اذا فقت مباله الله حقنا شيء قل هل ننبئكم بالاخسرين امالا الذين ضل في الحياه <تصفيق> الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا جئني سجليشني ميمي wale ambao matendo yao yalikuwa imekula hasara duniani alladhina dhalla sa'yuhum fi alhayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunan ni mtenda yaliyokuwa mazuri kila mtu abida ambaye ameshirikiya mazazi ya mtume ukimwambia kwamba unapata thawabu katika hili anakuambia ndiyo mimi ninapata thawabu kwa sababu anaitakidi, kana kwamba yeye anafanya jambo ambalo lilikuwa zuri kumbe jambo hili linamkera Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ikifika siku ya kiyama atakwenda kuwakataa watu hawa kwa nini atawakataa kwa sababu silo jambo ambalo alokuwa amelfundisha bwana mtume alayhi salatu wa salam na haya tutayazungumza lailan wa nahara sabahan wa masa'a tutayazungumza haya na tutapigania haya mpaka watu watoke katika zile bidaa ambazo walizokuwa wako nazo na katika ule uzushi ambao walikuwa nao mpaka warudi katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakae sawa sawa na waondokane na kumshirikisha allah waondokane na jambo la kumzulia mtume wa allah alaihi salatu wa salam na mtume sallallahu alaihi sallam, anase kama qul ummati yadkhuluna aljannata illa man abaa ummati wangu wote utaingia peponi isipokuwa wale ambao walokuwa wamekataa kuingia peponi qalu waman yaaba ya, ya rasul allah masahaba kamuuliza waman man ya, ya rasul allah nani ambaye atakayekuwa anakataa kuingia peponi na pepo tayari ushatusifia kwamba jicho hajapata kuona wala sikio hajapata kusikia nakula mahurain huko kuna neema hizi na zile nani ya Rasulullah atakaye kataa kuingia peponi sikiliza jawabu la Mtume aleyhi salatu wasalamu mtume anasema man ataali dakhala aljanna, yule ambaye atakaye nitii mimi kwa yale ambayo nilokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa taala huyo ndiyo ambaye atakayeingia peponi wa man asani faqad aba na yule ambaye atakaye mimi huyo ndiyo ambaye aye amekataa kuingia peponi sasa jiangalie ewe ndugu yangu umislamu kwa kusherekea kwako mazazi ya mtume kwa namna hiyo ambayo unaosherehekea je wewe unamtii mtume wa Allah au unamwasi jawabu ipo kichwani kwako allahumma kullana wala takul alaina wazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa rafa'na wala tudhina wa ansurna wala tansur alayna wa ansurna wala الإسلام alayna allahumma a'iz alislam wal muslimin wa adhill ash allah na ndani ya muda huu ya rabbul alamin hakuna kitu ambacho ulichokuwa umekikataza tena kwa makatazo ambayo yalokuwa mabaya no kuliko shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na tunaona baadhi ya mitaa yetu kuna shirki ambazo zinakuwa zinafanywa tena wazi wazi na wengine wanatoa mpaka vibali vya kuitia nguvu shirki hiyo ndani ya muda huu ya Allah tunakuomba kwa majina yako yalikuwa matukufu na sifa zako zilikuwa tukufu ikiwa hawa watu wa ushirikina hawa ya rabbi unajua kuna kheri imefichikana kwa wao haijafika ule muda wake ya rabbi ifikishe muda wake ili watoke katika jambo ambao kushirikisha wewe lakini ikiwa hakuna khairi ya Allah tunakuomba hali ya kuwa nyao zetu zinabiminyika machozi tunakuomba kwa moyo ambao ulikuwa wadhati kabisa ya Rabbi waangamize na shirki zao waangamize na shirki zao ili wasiweze kufisidi kufisidi kizazi kadhalika na wale mashetani, yale majini ambayo tayari yashakuwa si wewe ya Rabbi la alamin tunakuomba ya Rabbi waangamize ili usiwe ni mwenye kushirikishwa katika huu ulimwengu ni mwenye kupokeswa kupokeshwa katika ulimwengu ya rabbi tunakuomba vile vile kila muislamu ambaye alokuwa na shida ambaye anamtatiza ya rabbi wewe ndolo uliye mweka na wewe ndiyo ambaye lompangia muda na wewe ndiyo ambaye unampitisha katika majaribu haya na yale tunakuomba bi ismikal a'dham mtatulie shida yake muislamu huyo mtatulie shida yake muislamu huyo na kila mgonjwa ya rabbi katika islam ambaye alokuwa maradhi ya shamthaqili mpaka amefikia pala kuta tabaa ya rabbi tunakuomba mpe ponyo mponyeshe muondoshe katika maradhi hayo na wengine wana viki za nafsi ya rabbi waondoshe ziki hizo na wengine wanakusudia kuingia katika ndoa lakini kila ambapo wakiangalia maisha wanaona kwamba maisha ni magumu ya rabbi na wewe allah ushindwe katika jambo lolote lile tunakuomba biasma husna wa sifatika ulala vijana wa islam ya rabbi waingize katika ndoa kiwepesi wafanyie sali wafanyie wepesi waondoshe uzito na yaondoshe maasi yote katika ulimwengu ambao unaaswa wewe ya rabbul alamin na warejeshe watu katika njia ambayo ya sawa amin amen inaka waliyunthalika walqadiru alayhi subhanakallahu hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka atubu tubu ilaykum ila salati kumirhamukumullahu wa qimisalam